Сім. Тім передав глок Венді і указав на двох заручників. Вона кивнула. Щойно Венді стала начати, тім відтягнув хлопця в бік. Вони були біля огорожі в тіні Магнолії. Люку, це ні за що не спрацює. Якщо ми туди поїдемо, фургон може й чекатиме нас в аеропорту, але якщо цей інститут такий, як ти його описуєш, на нас зроблять засідку і вб'ють, коли ми доїдемо. Твоїх друзів та інших дітей також. Залишиться Венді, і вона зробить усе, що може. Але доки туди хтось приїде, минуть дні. Я ж знаю, як працюють правоохоронні органи, коли стається щось за межами протоколу. Якщо вони знайдуть те місце, там буде порожньо, самі тіла. Та їх може вже не бути. Ти казав, у них є система ліквідації... Тім не знав, як це сказати. В використаних дітей. Я все це розумію. Не заперечував Люк Річ не в нас Річ у них У дітях Я просто виграю час Там дещо відбувається І не лише там Не розумію Я тепер сильніший Пояснив Люк А ми за тисячі миль від інституту Я також належу до дітей з інституту Але тепер вони не самі Якби були самі, я б ні за що думкою не штовхнув пістолет того чоловіка. Порожні таці для піц, єдине, що я міг, пам'ятаєте? Е, люку, я просто не. Люк зосередився, на мить він побачив, як дзвонить телефон у передньому коридорі вдома, і знав, якщо підняти слухавку, там хтось спитає мене чути? Тоді на місце цього образу прийшли кольорові цятки і слабке годіння. Цятки були радше тьмяні, ніж яскраві, і це добре. Він хотів показати Тімові, але не зробити йому боляче. А це дуже легко. Тім наткнувся на ланцюгову огорожу, ніби його штовхнули невидимі руки, і вчасно підняв руку, щоб не розбити собі обличчя. «Тіме?» – гукнула Венді. «Усе добре», – відповів Тім. «Не зводь з них очей, Венді», – він перевів погляд на люка. Це ти зробив? Це пішло не від мене, а через мене, пояснив Люк. Оскільки тепер у них був час, принаймні трішки, і оскільки йому було цікаво, він запитав і як воно? Сильний порив вітру. Звісно ж, сильний, сказав Люк. Бо разом ми сильніші. Ейвері так каже. М -м -м, він малий? Так. І найсильніший з усіх дітей за довгий час може за кілька років я не знаю, що точно сталося, але думаю, вони топили його в резервуарі, доводили до того передсмертного стану, який підсилює вогники штазі, але не кололи обмежувачів. Я тебе не зовсім розумію, Люк ніби й не чув. Зуб даю, це було покарання за те, що він допоміг мені втекти. Він кивнув у бік фургона Місіс Сіксбі, напевно, знає. Можливо, то навіть вона придумала. У будь-якому разі план спрацював не так, як їм хотілося б. Інших варіантів нема, бо вони вчинили бунт. Справжня сила у дітей з палати А. Ейвері її вивільнив. Але цієї сили недостатньо, щоб вибратися з місця, де вони замкнені. Поки що ні, сказав Люк. Але я думаю, вони звільняться. Так. «Чому? Як?» Ви наштовхнули мене на цю думку, коли сказали, що в місі Сіксбі Стикгауса є вище начальство. Я сам мав би додуматись, але так далеко не заглядав. Мабуть, тому, що батьки і вчителі – єдине начальство в дітей. Якщо є ще більше начальників, чому б не могло бути більше інститутів? На паркінг заїхала машина, промайнула і зникла, блимнувши на прощання червоними задніми фарами». Коли вона щезла з поля зору, Люк продовжив. «Можливо, той, що в Мені, єдиний на всю Америку. Або є ще один на задньому узбережжі. Ну, знаєте, як дві підпорки. Але вони ще можуть бути у Великій Британії, в Росії, Індії, Китаї, Німеччині, Кореї. Це досить розумно, якщо подумати». «Гонка розумових здібностей замість гонки озброєнь?» – промовив Тім. «Ти про це?» «Не думаю, що це гонка. Думаю, всі інститути працюють разом. Точно не знаю, проте це логічно. Спільна мета, ніби хороша, вбивати кількох дітей, щоб уся людська раса не вбила саму себе. Компроміс. Бог його зна, скільки це триває, але дотепер ніколи не було заколотів. Це почали Ейвері з моїми друзями, та воно може і поширитися. Можливо, вже поширюється». Тім Джеймісон не був ні істориком, ні соціологом, але був у курсі останніх подій і подумав, що Люк може мати рацію. Заколот чи революція, щоб не вживати такий зневажливий термін, ніби вірус, особливо в інформаційну добу. Вона може розповсюджуватися. Сила, яка в нас є, тобто причина, чому вони взагалі викрали нас і привезли в інститут, вона невелика. Але сила нас усіх разом потужніша, особливо дітей з палати А. Їхню свідомість знищено, залишилася сила. Та якщо є багато інститутів, якщо діти там знають, що діється в нашому, і якщо вони всі об'єднаються? Люк похитав головою. Він знову думав про телефон у них на передньому коридорі, лише здоровенного розміру. Якщо це станеться, то буде грандіозно. Дуже грандіозно. Тому нам потрібен час. Коли стекгаус думає, що я ідіот, який тільки й хоче врятувати своїх друзів, і тому погоджується на ідіотську домовленість, це добре. Тім ще відчував той примарний подув вітру, який штовхнув його на огорожу. Ми ж летимо туди не зовсім для того, щоб врятувати їх, так? Люк подивився на нього серйозними очима. З брудними синцями на обличчі і перев'язаним вухом він був схожий на зовсім невинну дитину, а тоді усміхнувся і усю невинність як рукою зняло. Ні. Ми летимо, щоб розібрати залишки. 8. Каліша Бенсон Ейвері Діксон, Джордж Айлс, Ніколас Вільгольм, Гелен Сімс. П'ятеро дітей сиділи в кінці тунелю біля замкнутих дверей, що ведуть, хоча не пропускають, на поверх F передньої половини. Кеті Гівенс і Гал Леонард трохи побули з ними, але тепер приєднались до інших дітей з палати А, ходили з ними і ставали в коло, коли тим цього забагалося. Як і Лен. Надія Каліші на Айріз блякла, хоча поки що Айріс лише дивилася, як діти з палати А кружляють, розбігаються, знову кружляють. Гелен повернулася, була цілком з ними, притямі. Айріс, можливо, вже не повернути. Те саме стосується Калема й Майдони, Гібсон, яких Каліша знала ще з передньої половини. Завдяки вітрянці Каліша пробула там набагато довше, ніж більшість пожильців. Дивлячись на дітей з палати А, вона сумнішала, але від погляду на Айріс у неї просто серце краялося. «Те, що вона просто довбанулася надто сильно для відновлення, це просто...» «Жахливо», – закінчив Нікі. Каліша з докором глянула на нього. «Ти в мене куперсаєшся в голові?» «Так, але не заглядаю у твою розумову шухляду з білизною», – уточнив він, і Каліша пирснула. «Ми всі зараз одне одного в голові», – сказав Джордж. Він вказав великим пальцем на Гелен. «Реально думаєш, що я хотів би знати, що вона так сильно сміялася на якійсь піжамній вечірці у своїх подруг, що пісялася?» «Оце реально перебір інформації». «Це хоч краще, ніж дізнатися, що боїшся, ніби в тебе псоріаз», – почала Гелен, але Каліша зацитькала її. «Як думаєте, котра година?» – запитав Джордж. Каліша глипнула на свій голий зап'ясток. «Шкірна година!» «Десь одинадцята, як на мене», сказав Нікі. «Знаєте, що смішно?» озвалася Гелен. «Я завжди ненавиділа те годіння. Знала, що воно мені мозок виносить». «Та всі ми знали», додав Джордж. «А тепер воно мені ніби й подобається». «Тому що це сила», сказав Нікі. «Їхня сила, яку ми забрали собі». Опорний сигнал» додав Джордж. І тепер він постійний, тільки очікує передачі. Алло, мене чути? Подумала Каліша, і раптовий дрож, що пробіг усім тілом, був не такий уже й неприємний. Кілька дітей з палати А взялися за руки. До них приєдналися Айріс і Лен. Тоді гудіння зациклилося, як і пульс флуоресцентних ламп на стелі. Діти відпустили руки, і гудіння затихло до попереднього низького рівня. «Воно в повітрі», – сказала Каліша. Ніхто не запитав, про що вона. «Хотілося б мені ще політати», – тужливо озвучила Гелен. «Як же хотілося б». «Вони його почекають, Ша?», – запитав Нікі. «Чи просто пустять газ? Як думаєш?» «А я що, професор Ксав'є?» «Професор Ксав'є – персонаж усесвіту Marvel Comics, відомий як лідер і засновник людей Ікс. Екстрасенсорика – одне з його вмінь. Вона стукнула ліктем Ейвері в бік, але ніжно. «Ейве, старе, прокидайся! Прокинься і співай!» «Я не сплю», – відповів Ейвері. «Не зовсім правда. Він був дрімав, насолоджуючись годінням. Думав про телефони, які росли, мов капелюхи Бартолом'ю Кубінза, що ставали дедалі більшими і гарнішими. Вони чекатимуть. Мусять, бо якщо з нами щось станеться, люк знатиме». І ми почекаємо, доки він сюди прибуде. А тоді що? запитала Каліша. Скористаємося телефоном, відповів Ейвері. Великим телефоном. Усі разом. Наскільки великим? знервовано запитав Джордж. Бо останній, який я бачив, був просто капець, який здоровенний, майже як я сам. Ейвері похитав головою. У нього залипалися повіки. Усередині він досі залишався малою дитиною, який уже давно порав ліжко. Діти з палати А, було важко подумки не називати їх овочами, навіть Каліші, досі трималися за руки. Лампи пояскравішали, одна трубка навіть перегоріла. Годіння поглибшало і посильнішало. У передній половині це відчули, Каліша не сумнівалася. Джой Хадат, Чеди Дейв, Присцила і той мудакуватий зік, і решта теж. Чи налякало це їх? Може, трохи, але... Але вони впевнені, що ми у пасті, подумала вона. Впевнені, що самі в безпеці, що повстання придушено. Нехай далі вірять у це. Десь там є великий телефон. Найбільший телефон з розгалуженнями в багатьох кімнатах. Якщо вони подзвонять у той телефон, коли вони подзвонять, іншого вибору нема. Сила в цьому тунелі, де вони загнані, сягне потужності більшої за будь-яку бомбу, що коли-небудь вибухала на землі чи під нею. Годіння, яке зараз лише опорний сигнал, може зрости до вібрації, здатної зносити будівлі чи знищувати цілі міста. Точно вона не знала, але думала, що можливо так». Скільки дітей, у чиїх головах не залишилося нічого, окрім сил, за які їх сюди взяли, очікують дзвінка з того великого телефона? Сотня? П'ять сотень? Може, і більше, якщо інститут є по всьому світі? Ніки, Що? Він також куняв, і в голосі чулося роздратування. Можливо, нам вдасться його вимкнути, Сказала вона, і не було потреби уточнювати, що означає «він». Але якщо так, потім ми зможемо його вимкнути. Він поміркував про це, тоді всміхнувся. Не знаю, але після того, що вони з нами зробили... Чесно, дорогенька, мені так похер.